Клятий бахуряка. Потім вирвала, що другу волосину, поплювала і сказала, заспокойся, сину, полетить і твій начальник, витурять лихого. Ти начальником на службі станеш замість нього. Зняв Іван з плеча вірьовку і закинув у бісту. Не гадав, що екстрасенса стріну серед лісу. Ви життя мені вернули. Може, грошей дати? Ні, сказала гордо баба. Підемо до хати. «Проведеш сьогодні нічку, голуба, зі мною, точно так, як бахуряка з жінкою твоєю, бо інакше по-старому можу все оставить, бахур буде жити на світі, а начальник править». Позирнув Іван з-під лоба на його горбату, покрутив сердега носом та й поврів у хату. Переспавши, він схопився, наче з переляку, Піду, гляну, як ховати будуть бахуряку, як начальника у шию виженуть лихого та й ключі від кабінету заберу у нього. Не встиг він до порога двох ступити кроків, як його спитала баба, скільки ж тобі років? Ой, бабусю, чималенько, ось у цей вівторок буде в мене кругла дата, сповняється сорок. І сказала екстра баба. Сорок літ на носі. А ти, віриш, не в казочки ще й досі. Ця хатинка невеличка, лісова сторожка, А я просто сторожиха, звуть мене Явдошка. Сонячне майбутнє Розмовляють пасажири у м'яких вагоні. Десь добряче підкріпились, аж носи червоні. Глачий каже, я ще вірю в силу ленінізму. Нам колись таки засяє сонце комунізму. А тоді ж не буде грошей, ринків та базарів, повно буде продовольства, фруктів і товарів. Все лежатиме відкрито у великім складі, йди, бери там стільки хочеш. Друзям, жінці, дяді. Закортіло помідорів, ось вам помідори. Захотілося пельсинів, там їх цілі гори. Коньяки всілякі зліва, всякі вина справа. «Що там брати, стільки взяти?» «То твоя вже справа». «Якщо рибки закортіло, у басейні плава». «Взяти щучку чи линочка?» «То твоя вже справа». «Їдь безплатно на курорти, грійне сонці тіло». «А куди, у Крим чи в Сочі?» «То твоє вже діло». Худотлявий на гладкого погляда з-під лоба. «Це уже якась психічна, вибачте, хвороба. Ви обрали для розмови слизькувату тему». Слід подумати, шановний, про таку проблему. Хто їх буде виробляти всі оті продукти коняки, та апельсини, овочі і фрукти? У гладкого підборіддя дрібно затремтіло. Я на пенсії вже буду не моє то діло. Дві долі. Розмова тиха тиха йде між двох старих дідів. Я посадив, сказав один, чимало вже садів, Бо так дивитися люблю, коли кругом цвіте, І ще хотів би посадить, здоров'я вже не те. А другий слухав і мовчав, згадалося йому, Що й він чимало посадив невинних у тюрму. Втіха, палили гості цигарки, Весіла диму хмара, Усі пили, пили, пили, пили За ювіляра. А він сидів і так радів, Що виросли вже діти, Що так багато вже прожив. Знайшов, чому радіти. Чи, може, думав, Серед вас прожив я крокодили І тим горжусь, що ви мені Життя не вкоротили. Бенкет В ресторанчику Пилипів Ювілей справляли. панкой і сидір – Ювіляра гаряче вітали. Повертаючись додому, Сидір мовив тихо. Третій день уже грипую, придавило лихо. І навіщо я поперся віншувать Пилипа? З юних літ терпіть не можу злого цього типа. То чого ж ти цілувався за столом з Пилипом? Хотів його паразита заразити грипом. Чого баба злякалася? Розкричалась баба габка на колгоснім ринку, всіх батькує, не змовкає навіть на хвилинку. «Не горлайте, – люди просять, – перестаньте, годі!» А вона лящить, не наче в себе на городі. Мимо йшов солідний дядя у сріблястій шапці. «Не порушуйте порядку!»